بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وحصنا للمؤمنين الصائمين وضاعف وأجزل لهم الثواب يوم الدين وأضافه إليه دون غيره وتولى جزاءهم لما قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به تنويها بعظيم فضله وجزيل ثوابه للطائعين واختص رمضان بأنواع من الفضائل والحكم التي تقصر عقولنا عن الإحاطة بها وبما أعده الله للصائمين القائمين وصلى الله على سيدنا محمد إمام الصائمين والقائمين Wa ala alihi tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin amma ba'du. Alhamdulillah. Insanallah wadi amin. <coughs> Pertama kali pada pagi hari ini yang harus kita laksanakan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan karunia-karunianya yang begitu banyak terhadap kita sehingga pada pagi hari ini Alhamdulillah. Kita masih dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih diberikan karunia rezeki sehat walafiyat di dalam badan kita. Begitu pula diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa mengkaji kembali tentang ilmunya Rasulullah sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi Sebagaimana biasa, saya kalau seandainya hari Sabtu Minggu itu pengajian fikih kita ya tentang puasa, persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadhan. Tetapi pada pagi sore hari ini insyaAllah saya akan mengkhususkan pembahasan kita di pagi hari ini dengan persiapan pula pada bulan Ramadhan tetapi berupa hadis yang akan kita bahas nanti. Di dalam hadis tersebut kita nanti insyaAllah akan memahami apa yang harus kita laksanakan pada bulan puasa dan apa yang harus kita tinggalkan pada bulan puasa. Dan pagi hari ini saya akan membahas tentang permasalahan Ar-Ramadhan ma'al-Quran. Ar-Ramadhan ma'al-Aflam. Ramadhan bersama Al-Quran. Bulan Ramadhan bersama film. Kita akan membahas permasalahan ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya mengatakan tentang permasalahan yang barusan. Hadirin sebagaimana kita tahu ya sallallahu alaihi fmm yang dimuliakan Allah yang diberkahkan sebagaimana kita tahu bahwasanya puasa bulan Ramadan adalah puasa adalah satu ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melipatkan Menggandakan dengan pembalasan terhadap amal kita. Baik itu kebaikan ataupun kejelekan. Tetapi banyak yang harus kita ketahui pak. Bahwasannya pada zaman ini. Orang-orang. Di bulan puasa. Mereka lebih memperbanyak sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Yaitu perintahnya Allah juga. Daripada. Memperbanyak dengan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Perlu kita ketahui bahawasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu rukun daripada arkanul Islam. Yang wajib kepada setiap umat manusia yang memiliki keimanan kepada Allah iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar sungguh-sungguh betul-betul menjaga daripada puasa tersebut. Menjaga dari apa? Dari sesuatu yang menghancurkan dengan puasanya kita. Kalau kita lihat para alim ulama telah membahas bahwasanya sesuatu yang menghancurkan puasa tersebut terbagi dua. Ada namanya mufattirat ada namanya mubiqat atau muhlikat. Kalau mufaktirat adalah sesuatu yang membatalkan, yang membahayakan, yang menghancurkan dengan puasa zahir kita. Seperti di siang bulan Ramadan kita makan misalnya. Nah pada ke, pada sesuatu hari tersebut ketika kita makan berarti puasa kita telah rusak dengan makannya kita. Itu namanya mufaktirat yang, yang, yang insya Allah akan kita bahas nanti. Kemudian yang kedua ada namanya muhlikat. Kalau muhlikat itu adalah sesuatu yang menghancurkan dengan pahalanya puasa kita. Jadi ketika kita mati nanti, ketika kita melihat hasil puasa kita yang kita temukan hanyalah rasa lapar kita dan haus kita. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gal, "Kam min fa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-juu' wal 'athas." Banyak sekali Kamu di situ bukan istifhamiyah Tapi ya. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa Tetapi ketika mereka menghadap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Catatan puasa mereka Hanyalah tertulis Mereka merasakan kelaparan Dan mereka merasakan kehausan Adapun pahalanya Itu tidak ada Kenapa? Karena disertai puasa Ramadan tersebut dengan sesuatu yang dinamakan muhlikat apa muhlikat muhlikat itu adalah sesuatu yang membatalkan dengan pahalanya puasa kita, dengan apa itu dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin saya tidak akan membahas tentang maksiat karena yang kita pentingkan hari ini persiapan kita tumbuhkan di hati kita masing-masing cinta kepada bulan ramadhan Cinta terhadap Al-Quran baik itu di bulan Ramadhan ataupun bukan pada bulan Ramadhan. Kalau kita lihat di dalam hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u Al-Quran, fa'innahu yati yoom al-Qiyamah shafi'an li'ashabih." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Karena sesungguhnya Al Quran tersebut akan mendatangi orang-orang yang membacanya memberikan syafaat terhadapnya akan keselamatannya di akhirat nanti. Itu adalah satu keistimewaan dengan Al Quran. Kemudian pada bulan Ramadhan ini kita harus bersungguh-sungguh terhadap Al Quran. Karena di selain bulan Ramadhan satu huruf daripada Al Quran Allah membalas sepuluh kebaikan. Bagaimana bila kita memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan sangat banyak sekali memberikan pembalasan terhadap apa yang kita baca. Ada orang yang bertanya kepada saya, "Gala Ustaz katanya ini saya mau baca Al-Quran, tapi saya nggak faham maknanya bagaimana? Apakah saya dapat pahala? Dapat." Dia baca Al-Quran tidak paham maknanya tetap dapat pahala. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW ketika mengatakan sesungguhnya setiap satu haraf dari Al-Quran itu sepuluh kebaikan pembalasannya dari Allah, Nabi mencontohkan di dalam hadisnya dengan ayat alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf berarti ketika orang membaca alif lam mim dia mendapatkan 30 kebaikan ini membacanya di bulan yang bukan bulan ramadan rasulullah ketika mencontohkan alif lam mim itu jangankan kita jangankan kita ya orang-orang yang bodoh orang arab pun yang mereka ahli tafsir tidak memanahkan alif lam mim tersebut tidak memahami dengan alif lam mim tersebut. Adapun sebagian alif, ah, ahli tafsir mengatakan alif lam mim alif itu Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad. Itu hanya zoniah saja. Tapi maksud tertentunya itu mereka tidak memahami. Itu dalil bahwasanya pembacaan Al-Quran kita walaupun tidak didasari dengan faham terhadap Al-Quran, tetap kita akan mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu al-muta'abbad bi tilawateh. Yang dijadikan ibadah dengan membacanya. Dan khusus di dalam bulan Ramadhan ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Kerana di dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Umar, radhiyallahu taalaanhu ma, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: "Al siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil Abdi yoom al Qiyamah." Quran, puasa itu memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Puasa itu berkata. Wahai Tuhanku katanya. Puasa berkata. Wahai Tuhanku. Sesungguhnya aku telah mencegah kepada hambamu tersebut dari makanan. Dari syahwatnya dia. Pada siang hari di bulan Ramadan. Maka berilah syafaat. Kepadaku baginya. Ya orang-orang yang. Berpuasa tersebut akan diberikan syafaat dengan perkataan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah puasa tersebut dengan syafaat terhadap orang yang berpuasa. Kemudian Al-Qur'an berkata, wa yaqulul Qur'anu dan berkata Al-Qur'an, "Ya Allah, aku telah mencegahnya dari malam hari. Ia sedikit tidur di malam hari karena dia membaca Al-Qur'an membacaku." dengan begitu banyak berikanlah syafaat kepadanya ya Allah Al-Quran berkata seperti itu Ya, ketika Al-Quran meminta puasa pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syafaat terhadapnya maka Allah akan memberikan syafaat kepadanya makanya yang penting kita perbanyak pada bulan Ramadan ini yaitu membaca Al-Quran karena isyarah di dalam hadis Mengatakan Ramadhan syahr ummati. Gualul ulama al-Ramadhan syahru al quran Ba'adhum gul hadhal hadis. Jadi Ramadhan itu adalah bulan al-Quran. Jadi perbanyak. Perbanyak di bulan Ramadhan tersebut. Dengan membaca al-Quran. Sebagaimana hadis-hadis yang menunjukkan. bahwasanya membaca al-Quran itu begitu besar sekali pahalanya. Sekarang zaman ini orang terbalik ya. Zaman ini orang terbalik. Bukannya di bulan Ramadan itu memperbanyak Al-Quran. Tetapi mereka namakan Ramadan ini. Ramadan wal Aslam. Jadi Ramadannya sama film ya. Film. Nonton film dari mulai pagi. Nonton film lagi. Insan Allah wadi Afin yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Bukan bulan film. Baik itu film-film yang tidak baik ya. Film yang diharamkan oleh Allah. Ataupun sinetron-sinetron ya. Yang mana di dalam film-film tersebut. Itu mengandung kebohongan. Baik di dalam perkataan mereka. Ataupun di dalam pekerjaan mereka. Tertawanya di dalam film tersebut itu bohong. Menangisnya pun bohong. Sungguh-sungguhnya mereka bersudi perkata dengan kalimat-kalimat yang begitu istimewa itu pun bercanda saja. Sedangkan kita tahu bahwasanya bohong itu sepertiganya munafik. Orang kalau ditanya alamat munafik itu apa katanya? Berbohong ya. Allah Subhanahu Wataala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkata di dalam hadis: "Wailun illadi yuhadis fayakub liudhik bihljom um. wailun lahuh wailun lahuh." Kebinaanlah atau wa'il raka'wil atau kebinasan alal khilaf khilaf di dalam ilmu hadis. Bagi siapa kebinasaan? bagi orang-orang yang berkata kemudian dia berbohong supaya orang-orang itu tertawa dengan perkataannya. Sampai Nabi mengatakan wa'ilun luhu wa'ilun luhu. Kehancuran kebinasanlah bagi orang yang berbohong. Dan nanti ancaman mereka orang-orang yang selalu berbohong. Baik berbohong itu di dalam idaat radio-radio. Atau televisi-televisi. Atau koran-koran. Majalah-majalah. Mereka berbohong. Itu di yawmil qiyamah. Mereka-mereka akan dibelah kepalanya oleh Allah SWT. Mata-matanya dan juga hidungnya. Dengan satu alat yang dinamakan kalalib. Alat tersebut diciptakan oleh Allah dari besi. Setiap kali terbelah kepalanya dibelah dengan besi tersebut, belah kembali lagi untuk merasakan dengan siksaannya Allah Subhanahu wa taala yang begitu menyakitkan. Kemudian, kalau di bulan Ramadan kita memperbanyak film baik itu sinetron nonton ya atau film-film bukan sinetron melalui VCD atau DVD atau yang tersebar sekarang katanya Orang-orang nonton filmnya di HP ya. Lucu. Saya pernah melihat. Orang yang hadir salat. Kemudian di dalam HPnya itu nyala. Film yang diharamkan oleh Allah SWT. Film yang tidak pantas sama sekali dilihatnya oleh umat muslimin. Film yang menyebabkan lakna turun terhadapnya. Terhadap orang-orang di sekelilingnya. Saya lihat. Ketika saya bertanya. Eh. Kamu ini kok. Salatnya bawa... HP... Terus ada film begituan Kenapa? Tidak dimatiin lagi-lagi salatnya... Kayaknya nanggung... Pas lagi nonton... Berdapat setengah... Salat dikumandangkan... Akhirnya dia ikut salat... HP-nya tidak dimatikan... Saya bilang... Kamu ini... Kalau seandainya akhlak seperti ini... Ibadah kamu tidak akan diterima oleh Allah SWT... Bagaimana dia ibadah menghadap kepada Allah sementara di dalam kantongnya ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kalau Al Habib Salim Asyathiri As mencontohkan orang tersebut kana niyatalab wa huwa yabul katanya ya <laughs> seperti orang yang yatalab dia wudu tetapi zakarnya dia atau kelaminnya dia atau farjinya dia sambil kencing enggak ya, bakalan sah ya Sampai kiamat, sampai tubuh otak kepalanya, mukanya sampai putih, karena banyaknya air, tidak akan pernah sah hududnya tersebut. Wa huwa ya tawadza wa huwaya ya bul. Kalau seandainya orang, pada bulan Ramadan memperbanyak film, apa penghasilan mereka? Kita lihat. Ulama telah membahas katanya sedikitnya penghasilan, atau sedikitnya, Uh, sesuatu yang kita dapatkan dengan sebab memperbanyak nonton film pada bulan Ramadan khususnya umumnya pada bulan yang lain <coughs> kalau seandainya filmnya tidak diharamkan apa yang tersia sia, apa yang akan kita dapatkan pertama kali sia-sianya waktu kita yang mana telah dikatakan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya bahawa tanya, kullu nafasin min anfasika jauharatun laqimata laha. Setiap nafas. Di antara nafas-nafas kita yang kita hembuskan, itu adalah satu mutiara yang tidak ada harganya. Hilang tuh. Hilang. Waktu yang begitu istimewa, yang begitu mahal, hilang terhadap kita. Terlewati begitu saja tanpa ada sesuatu kebaikan yang kita laksanakan. Kalau kita lihat dalam kesat, lakukan da umur sa umur satu jam, bimil sama wal-arz ayya tizyati, fiya ziyat al-amar tanbisah bhalal, w-zirrutha t'alu ta al-fi durati. Sungguh sangat sia-sia sekali ya. Apabila nafas kita hilang, nafas kita hembusan nafas kita keluar, dan nafas tersebut kita sia-siakan. Karena sesungguhnya Nafas tersebut harganya begitu mahal sekali. Makanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Sallam mengatakan: Ma'tmuru b'bini Adam sa'atun la yadkuruzha fiha illa khasiran leha yom al Tidak akan melewat terhadap satu bani Adam satu waktu saja. Tidak melewat terhadap bani Adam kemudian. Di waktu tersebut dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkecuali dia akan menyesal di yawmi qiyamah nanti. Kalau so kita lihat di dalam wasiatnya Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Zahir yang dikatakan wasiatul ikhwan ya. Di situ diawal di dia dengan wasiatul ikhwan. Wa usikumu ya ma'asyar al ikhwani alaikumu bi ta'ati dayami. Itu di tengah-tengahnya digatakan وَمَنْ تَفُدْهُ سَاءَتٌ فِي عُمْرِهِ تَكُنْ عَلَيْهِ حَشْرَةٌ فِي قَبْرِهِ وَمَنْ تَفُدْهُ سَاءَتٌ فِي عُمْرِهِ تَكُنْ عَلَيْهِ حَفْرَةٌ فِي قَبْرِهِ Barang siapa yang tersia-sia satu waktu saja dalam umurnya Akas waktu tersebut akan menjadi penyesalan baginya kelak di akhirat nanti Dia akan menyesal Apalagi Waktu yang istimewa pada bulan Ramadhan ya. Kita menyianyikan waktu di bukan bulan Ramadhan itu sangatlah rugi bagi diri kita. Apalagi kalau kita menyianyikan waktu di bulan Ramadhan. Yang mana kita sudah mengetahui bahawasanya pada pada bulan tersebut dilipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Akan sebagian ulama ahli hadis mengatakan. Bahwasanya pada bulan Ramadan tersebut dilipat gandakan seribu seribu lipatan satu dibalasnya seribu. Begitu pula pada bulan tersebut kejalaikan kita maksiat kita akan dilipat gandakan pembalasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya bahas dalam film, film tersebut adalah film yang mubah. Film yang tidak diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seandainya film tersebut yang diharamkan? Film-film yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan syahwat. Sehingga mata kita terpenuhi dengan yang haram. Telinga kita terpenuhi dengan yang haram. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berkata-katanya di dalam hadis Qudsi وَمَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ مِنَ الْحَرَمِ Malak tu a'inahu minan nar barangsiapa yang memenuhi matanya dari yang haram maka aku akan memenuhi matanya dengan api neraka bagaimana kalau lebih lagi orang di bulan Ramadan nonton video-video VCD -video, DVD yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lihat insan Allah tadi FM di zaman sekarang banyak sekali terjadi maksiat-maksiat banyak terbanyak sekali Terjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terjadi di antara dua manusia, laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya apa? Itu adalah natijahnya atau penghasilan daripada belajarnya orang tersebut dengan kejelekan, dengan melihat film-film yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda-pemuda, pemudi-pemudi membiasakan nonton film seperti itu. Itu suatu saat mereka akan melaksanakannya juga, mencontohkan dengan apa yang dia pelajari di dalam film tersebut. Ya, sedangkan Allah berkata di dalam hadis Qudsi, uh, Nabi Muhammad SAW berkata, "Wallā'ān Allahu nāẓra wal manḍur ilī". Allah telah melaknat dengan orang yang melihat dan orang yang dilihat. Dia melihat sesuatu yang diharamkan Allah, haram baginya. Dia melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, haram baginya. Makanya, pada bulan Ramadhan ini, yang akan datang insyaAllah sebentar lagi, marilah kita sama-sama perbanyak waktu kita dengan fikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya dengan membaca Al-Quran, karena memang sangat banyak sekali pahalanya orang yang membaca Al-Quran tersebut, sangat banyak sekali orang Meninggalkan Quran tersebut, marilah kita sama-sama tanamkan di hati kita cinta terhadap Al-Quran khususnya pada bulan Ramadhan ini. Sebagaimana hadis-hadis yang sudah saya katakan. Dan marilah kita tinggalkan maksiat pada bulan Ramadhan khususnya dan juga bulan-bulan yang lain. Dan kita tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat pada bulan Ramadhan ini dengan meninggalkan film-film TV-nya dimatikan dulu kita perbanyak baca Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita katakan pada pada hari ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan dengan apa yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini insyaallah wallahu aalam bissawab